Довелося Юльці брати таксі і кружляти по нічних вулицях всіх, де стояв мужик на коні. Ельміра сиділа під пам'ятником Богдану Хмельницькому. До неї вже прямували поліцейські. Отже, Юлька встигла вчасно. Заштовхала її до авто, закам'яніло. З дороги потелефонували Ларі. Входячи до Юльчиної квартири, помітили, що одягнуті майже однаково. Елька в домашніх капцях і халаті. Лара... Під пальтовнічній сорочці Юлька в домашньому флісовому костюмі. Поглянули одна на одну. Лара, кутиками вуст, що полізли догори, немов дала знак і разом розреготалися, тільки Ельміра так ще відпоювали її водою, потім чаркою. Добре, що Алік був на зйомках, не бачив того шаленства. Закутили Ельку в ковдру, під ноги поставили тазик з гарячою водою, підперли собою з двох боків. Що сталося? Вона дістала з кишені мобільний. Не свій, Андрієвий. Я випадково взяла, пояснила, і почала на кнопки тиснути. А там я на тебе чекаю, сонечко, і лечу на крилах любові, і ти неперевершений, і цілую в носи кочка і скрізь. І завтра не зможу сина день народження. І, як валюша, зубик прорізався. І вибач, рідна, до завтра. І вибачаю, знаю, вірю і чекатиму, скільки потрібно. І вже біжу, що купити. Олія, хліб, памперси. І ще купа смс-них воркотінь. Та ще й патріотичне. Україна йти понад усе. І сміх, і гріх. Хоча, який сміх? Заклякли, мов, тоді, коли вазу Ельчину розбили. А тут не ваза, життя. Хіба що сусанки з ними немає, як отра б сказала, треба на тісто посадити. Не може того бути, видихає Юлька. Лара ладна з нею погодитись. Чи не спіткала Ельміру хвороба домогосподарок? Що від нема чого робити, вигадують собі пригоди на здорову голову. Хіба не позавчора сиділи вони всі разом за Ельмірчиним гостинним столом, куштували її нову страву та джин з'ягняти по-мароканськи? Солодкої страви і тушкованого м'яса родзинок мегдалю і спецій, що вона подавала з гарніром кускус. Андрій жартував, облизуючи пальці. Ельмірка один його палець прямо при всіх теж облизала. Всі ж тут свої. Сміялися. Андрій навіть на гітарі зіграв, хоча після повернення з війни ще жодного разу не торкнувся струн. Шашуня сидів дорослий, похмурий, як всі підлітки в його віці мовляв, які ж дурні ці дорослі. Бавляться, мов, діти. Ум'яв свою порцію і швиденько до компа помчав, продираючись крізь хвилі любові і піджартовування тіток. Вони ще доїдали, а Андрій посуд мив. Юлька жартівливо заздрила. От би мій Алік так. Ох, каже Юлька, а може і мій? Він же увесь час на зйомках. До чого то ти? Уриває її Лара і додає з кривою посмішкою. Тварюка остання. Ельміра здригається, мов, від удару. Її обличчя судомно викривлюється. Трусить головою. Про її Андрія ще так ніхто не казав. Це для неї незвично, дико, нереально. Ну і що далі? Так само суворо питає Лара. Вона найдосвідченіша з усіх в цих питаннях. Вона запитала, їй і відповідати. Вона найдосвідченіша з усіх в цих питаннях. Вона запитала їй і відповідати. Юлька та Ельміра дивляться на неї, як на істину в останній інстанції. Але вона мовчить, вдивляючись в Ельмірчине лице, дивуючись, як може змінитися людина за якихось кілька годин. Особливо, якщо ця людина Ельміра. З розкосами, мигдалинами очей, з витонченим переніссям, з оливковими вилицями і вустами Анжеліни Джолі. Минулого року, з подачі Андрія, його побратим-дизайнер навіть зробив плакат з її портретом на повен зріст «Крим – це Україна», де Елька стоїть у повній красі, в національному вбранні, гарна, мов, картинка. Навіть фотошопу не знадобилося. Висить цей плакат, чи не по всіх вулицях міст і містечок, радує око громадян. Тепер на них дивиться сама смерть. Навіть не з великою літерою, не метафорична, а реальна з запаленими очима і загостреним носом. «Ти його любиш?» – нарешті питає Лара. Потайбічні очі змигнули «так». Юлька іронічно пхикає. Лара легенько б'є її по плечі, мовляв «цить, зачекай», каже спокійно. «Тоді так. Сьогодні переночуєш у Юльки. Потелефонуєш на домашній, скажеш, що засиділись. У нього сьогодні чергування», – вичавлює з себе Ельміра. Юрька знову пхикає, мовляв, зрозуміло яке. «Тим краще», – незворушно продовжує Лара. «А вранці підкладеш телефон у прання, у кишені сорочки. Будеш шукати?»